Року не мене, як я куплю собі таку саму. Хочу возити тебе тільки в класній машині. Потім нахилився і обережно, немов остерігаючись відмови, поцілував у губи. Можливо, якби він не був такий несміливий, вона й гадки не мала б чинити свою волю. Але відчувши нерішучість Саби, Іра не відповіла на його поцілунок, лише затамувала подих та одразу відвела обличчя вбік. Ходімо до зали. Тут занадто спекотно, — вимовила вона, і він слухняно рушив за нею. У таксі по дорозі на підсунду Саба трепетно тримав Іру за руки і дивився на неї трохи затьмареними от вина закоханими очима. І тільки на самому в'їзді в селище нахилився до її вуха і тихо прошептав. «Коли ти захочеш, я дбайливо візьму твою невинність як найбільшу коштовність». Іра Ладна була провалитися крізь землю. Он чому він поводився так нерішуче. Он як пояснював собі її незворушність. Їй зробилося гидко від власної облуди й прикидання. Вона просто прагла за будь-яку ціну позбутися своєї самотності і вела в оману ні в чому невинну людину. Що тепер? І це цілком очевидно. Він вважає її мало не своєю нареченою. Як завжди миттєво, зашарівшись, Іра опустила голову і відвернулася до вікна. «Нічого, не соромся», – стихом мовив Саба, по-своєму витлумачивши її потуплене мовчання. «Я поважаю твою сором'язливість. Шкода, що мені завтра треба їхати звідси, але я обов'язково приїду до тебе в Київ, тільки не зможу одержати відпустку». «Твою адресу і телефон я вивчу на пам'яті, носитиму їх у своєму серці?» «Ніколи, ніколи більше я не користуватимуся довірливостю іншого заради власної вигоди», як клятву повторювала сама собі Іра, і що сили кинулися до себе на квартиру, подалі від нещасливої їдальні, біля якої вони попрощалися із Сабою. «Завтра після обіду він поїде» а я покараю себе тим, що сидітиму вдома і не поткнуся на вулицю, щоб випадково не зустрітися з цими всепрощенськими обманутими очима, на доброту яких я так підступно відповіла. Розділ п'ятий. Три, два, один. День від'їзду. Це вже сьогоднішній день. Автобус вирушав із спецунди о півдні. Цілий ранок вона бродила знайомими куточками селища, що стало їй рідним, але Владислава ніде не було. Вона не знала, чи є в нього сьогодні виїздні екскурсії, і сподівалася зустрітися з ним випадково, якщо він усе-таки залишився в пицунді. О восьмій годині ранку вони, як завжди, вийшли з його квартири, він довів її до їдальні і побажав щасливої дороги, давши зрозуміти, що вони сьогодні більше не побачаться. Хіба Владислав не збирався тебе провести? Дивувалися їхні спільні знайомі, котрих вона розпитувала про нього. Ну, напевно, він зайнятий. Ми вже попрощалися. Але з такої нагоди міг би і пропустити ранкову екскурсію. Віддав би її комусь іншому. Всі гроші не заробиш. Отже, не захотів пропускати. Не вважав за потрібне. А Вранці так само, як Саба, Взяв у неї номер телефону та київську адресу, але не залишив натомість свого. «У мене поки що нема квартири. Подзвоню тобі сам, коли буду в Києві. Довідаюся, як ти раптом завагітніла». І в голосі його Ірі почулася надія. «Ні», – сказала вона, здивована його словами. «Я не вагітна. А хіба ти можеш знати точно?» Знаю. Вирішила нічого йому не пояснювати. Потім подумала і запитала, «А ти ніколи не... ...стережешся?» Вона якось затнулася, бо все ще соромилася відверто обговорювати з чоловіком такі питання. «Ніколи? Це як жінки. Тоді у тебе справді десь можуть бути діти». «Напевно, є», з гордістю відповів він. «Багато дівчат казали мені, що хочуть мати від мене дитину». Зрозуміло, тільки й мовила вона тоді.